Ako áno, ako nie, bola raz jedna kráľovná a jeden kráľ. Kráľovský pár, i celá krajina by si žili spokojne a bez zbytočných priekov, keby ich šťastie nekalila jedna bolesť. Darmo tu žili po dieťatku, to jediné, ako by im osud nechcel dopriať. Až jedného dňa sa kráľovnej splnil jej najväčší sen – Dievčatko, ktoré sa jej narodilo, dostalo meno rúženka. Čože? Že tú rozprávku už poznáte? O šípkovej rúženke, urazenej zlej 13. súdičke a storočnej kliadbe? Niečo vám poviem. Nikdy neverte tomu, že všetko už poznáte. Lebo každý príbeh, tak ako každý ľudský život, skrýva v sebe iné príbehy. Neviditeľné tajomstvá 13 sudičiek, zlatých motýľov a neznámych krajín. Už sa vráte, nesmiete ísť... ďaleko. <tým> Nesmiem, ale chcem. Kde je moja lopta? Ó, koľko, koľko zlatých motýlov. Všetky vás pochytám a odnesiem si vás domov. Nesmieš ich chytať. Ale ja môžem všetko. Keď chytíš zlatého motýľa, zahynie. Nezahynie. A vôbec, čo tu robíš? Je to tvoja lopta? Moja, daj mi ju. Preletela cez plot a padla mi rovno na hlavu. Ako si sa sem dostal? Ani neviem. Motýle mi ukázali cestu. Sem nesmieš chodiť. Vieš kto som? Nie. Som princezná. Mm. Nevyzeráš. No dovoľ. A ako vyzerám? Vyzeráš... Vyzeráš ako malé dievčatko. <laughs> si hlúpi. A vôbec. Ako sa voláš? Neviem, ja nemám meno. Každý musí mať meno. Ako ti hovorí tvoja mamička? Nemám nikoho. A hovoria mi, hej ty, alebo chlapče, alebo sopliož. Keď nemáš meno, si nikto. Mne dali meno podľa rúží. Moja mamička mala rúže veľmi rada. Ja som rúža nikdy nevidel. Vedia ani ja nie. Najviac zo všetkého by som chcela vidieť ozajstnú rúžu ale v našom kráľovstve rúže nerastú. Možno je voňavá a krásna. Ako ty? A ja som krásna? Myslím, že áno. <laughs> a chcel by si ma za ženu? Áno. Nikdy nebudem tvojou ženou. Vydám sa len za princa, ktorý príde na zlatom koni, bude celý zlatý a... a... A ty si aj tak nikdy nevidel. Snívali sa <laughs> Snívali. Oh. Oh. Oh. Rúženka, kde ste? Och môj Bože. Dieťa, dieťa. Už musíš odísť. Uvidíš! Vrátim sa! Keď ma budeš potrebovať, pomôžem ti. A potom si ma zoberieš za muža. <laughs> to určite. To sa nikdy nestane. Chlapec so zlatými motýlmi. Nikdy. Iba ak za sto rokov. Malá princezná na chlapca rýchlo zabudla. Prešlo veľa rokov, no on si každý deň pripomínal jej tvár, keď pomáhal sedliakom na poli, keď pásol kravy, alebo v zime, keď sa v maštali prikrýval otiepkami sena. Čo ti je, chlapče? Si chorý? Nepotrebujeme chorého paholka? Nič mi nie je. Možno je zalúbený. A... Pozri, aké má červené uši. Ale choď, by už len také úbohe, soplavé chlapčisko mohlo byť zalúbené. Iba do našej kravy. Kto vie? Možno sníva o princeznej. Aj, chúďa princezná. V zámku už robia prípravy na oslavu jej 15. narodenie. Pozvali princov z celého sveta, aby si medzi nimi vybrala. Kráľ aj kráľovná veria, že keď sa ruženka vydá, kliatba stratí svoju moc. Ale to úboje dieťa nebude šťastné s mužom bez lásky. Miesto radosti chodí kráľovná ako tieň. A kráľ celé dni i noci jazdí po krajine a hľadá zlú sudičku. Vzpomínate si? To bola tá, ktorú nikto nepozval na oslavu rúženkyných krstín. Hovorili o nej, že je zlá, čierna, lebo má čiernu moc. No zlá sudička prichádza, aj keď ju nepozvú, tak ako prišla aj k rúženkinej kolíske a prekliala ju kliatbou storočného spánku. Keď rúženka dovrší 15. rok svojho života, pichne sa do prsta, krv stečie po jej bielej ruke a rúženka zomrie. Ale našťastie bola tu ešte dvanásta sudička. Aj keď nemohla celkom zmeniť súdbu svojej sestry, aspoň ju zmiernila. Nie smrť, ale storočný spánok uvrhnul ruženku a s ňou celé kráľovstvo do nehybného ticha a pokoja. Do zabudnutia. Za sto rokov všetci zabudnú. A nikto nepríde ruženku vyslobodiť. Zostane spať na naveky. Lebo takí sú ľudia. zabudaj poznáme. A zabudnutie je horšie ako smrť. Čo robíš na tej ceste, pracá? Odpustite, dobrá pani. Idete do zámku? <laughs> čo si to povedal, dobrá pani? Mm, určite ste dobrá pani. Váš koč ma mohol zadláviť, ale vy ste zastavili, aj ste dvere na koči otvorili. Iste z dobrého srdca, aby ste mi pomohli. Oh, srdce, srdce, ľudské srdce, taký výmysel. Taká hlúpa, smiešná vec. A čo ty? Na čo chceš ísť do zámku? Nebudaj na oslavu. Idem tam kvôli Ruženke. potrebuje Potrebujem. Oh. A ja som jej slúbil, že raz prídem a zachránim ju. <laughs> ty? Ty hlúpák. Ty si myslíš, že Ruženka potrebuje niekoho ako ty? Mám ju rád. Oh. A dal som sľub. No nie. Tak, sľub. Ľudské mláďa. Myslí si, že vie, čo je to mať rád. A čo je to dať sľub. Zábavné. Naozaj, zábavné? Počkajte. Nie. Dobrá pani, nie. nemôžete ma odviesť. Radšej nie, ponáhľam sa z cesty. Celú noc putoval chlapec bosý po rozbahnených cestách k hradu. Na hradných múroch, ktoré boli také vysoké, že im človek ledva dovidel koniec, stáli ozbrojené stráže a mali rozkaz nepustiť do hradu nikoho nepozvaného. To ste vy? Kde ste sa tu vzali? Už viem, veď ja som vás už videl. To vy ste ma previedli skrytými chodbami v hradbách. Mám ísť za vami? Počkajte, veď už idem, už idem. Krásna pani, prosím, počkajte. Kto sa opovažuje? Odpustite mi, prosím. Hľadám princeznú rúženku. Počkaj, počkaj. Povedal si krásna pani? Áno. Ste krásna, vznešená... Á, už ťa spoznávam. Ty si ten chlapec, čo chce splniť sľub. Ale neposlúchol si ma. Dala som ti radu. Ale ja musím hovoriť s princeznou. Chcú ju vydať, ale iba ja jej môžem pomôcť. Poznám cestu, ako ju vyvediem z hradu. Lebo si dal sľub a... A máš ju rád? Áno. Hlupák, hlupák, hlupák. Varovala som ťa, ale ty si nechceš dať poradiť. Dobre, dobre. Myslíš si, že sa ti podarí oklamať osud? Nechcem klamať, chcem iba pomôcť princeznej. Ale osud sa nedá oklamať. Vie o tvojich úmysloch skôr, než sa ti zrodia v hlave. Čo mám teda urobiť? Hmm. Niečo pre teba má. Oh, čo je to? Aký krásny kvet. No, to je ruža. S ňou si získaš ruženky na no srdce. Je krásná. A nebezpečná. Ako každá krása. Ako každá láska. Nerozumiem. Ani nemôžeš. Tu máš. Dám ti Ale neviem, kde nájdem princeznu. Vidíš tam tie úzke kamenné schody? Ano. Tam čakaj. A keď uvidíš ruženku, daruj jej túto ružu. Potom už bude navždy tvoja. Navždy. Navždy na sto rokov! Muženka! To si ty? Nalakala som sa. Kto si, že sa považuješ? Prečo plačeš? Ach, čo ťa je do toho? Nespomínaš si na mňa? Sľúbil som ti, že ja sa raz vrátim a pomôžem ti. Nespomínam. Musíš si spomenúť. To je jedno. Aj tak mi nemôžeš pomôcť. Možno môžem. Nie, nikto mi nepomôže. Chcú ma vydať za jedného z tých, z tých panákov. Mamička povedala, že. Neplač, neplač, prosím ťa. Že sú starí. A že ma nedokážu sa mi ochrániť. Preto sa musím vydať. Ale ja nechcem, rozumieš? Račej... Račej nech sa... Naplní tá zlá kliatba. Račej nech na 100 rokov zaspím. Račej nech... Čo... Čo to držíš v ruke? To je rúža. Aká je krásna... Je pre mňa? Je tvoja. Ale teraz poďme. Daj mi ruku. Ak A... nechceš, nemusíš sa vydávať. Odvediem ťa od tieto. Ako vonia. Musíš mi veriť. Tak poď. Au. Au. Ako... Ako pichá. Čo je? Ruženka, Čo sa ti stalo? Neviem. Výchla som sa. Čo je to? Tečie ti krv. Kde sa tu vzali zvony? To sú zvony, ktoré bijú poludne. Iba raz za sto rokov. Som taký unavený spalí hm, len pokojne pokojne moji milí už vás nič zlé nečaká iba spánok dlhý storočný spánok a v tej chvíli padol spánok na celý hrad iba rúža ktorá poranila rúženku akoby ožila zapustila korene uprostred kamenného schodišťa a z dlhej stomky vyrazili nové púky a nové listy. Už o chvíľu sa tá jedna jediná rúža premenila na rúžový krík a potom na celý les divokých rúží s trňmi ostrými ako meče, aby naveky chránili spánok zakliateho hradu. Čo? Čo je to? To ste vy? Motýle? Ach, kde som? Čo tu robím? A, áno! Už viem! Som na hrade! Musím ju zobudiť! Ruženka! Vstávaj! Zobuď sa! Musíme odtiaľto ujsť! Čo je s tebou? Spíš, ako by si sa už nikdy nemala zobudiť. Akoby si... Nie, to nie. Prečo ma nepočuješ? Prečo sa na mňa nepozrieš? Rúženka, niekto nám musí pomôcť. Hej! Počujete ma? Je tu niekto! Musíme ju zobudiť! Počujete? To ste naozaj všetci zaspali! Budú spať 100 rokov. Kto si? Poznáš ma. Už si ma stretol. Som aj dobrá, aj krásna pani. Tak si povedal, spomínaš. Ale teraz ťa nevidím. Teraz si tajomná pani. <laughs> Správne, tajomná. To ty si ich zakliala. Musíš zrušiť tú kliatbu. Iba jedno je silnejšie ako moja kliatba. Čo je to? Počuješ? Krásna, dobrá a tajomná pani odpoveď! Aké je to kúzlo? Chcem ho vedieť. Hej vy, pane, Niejačte. Ono sa nevráti, ja to viem. Prosím? Tak prečo je tu niekto? Jasné, že sme tu. A vy ste čo, pane? Na hlavu? Zo začarovanej višne? Ale ja vás nevidím, a aj tá pani... Krasná pani! Trúba, trúba! Pane, počujete? Zbytočne na ňu voláte, nevráti sa! Nikoho nevidím, a pritom viem, že nespím. Konečne vám to došlo, ale nie ste v krajine spánku jediný, kto nespí. Tu som, pozrite sa dolu. Vidíte? Prepáčte, skoro som na vás stúpil. Ste maličký ako ako najmenšie dieťa. Je vás viac? Jasné. Počujte. Sledovali sme vás a radi by sme vám pomohli. Viete, vy sa tu nevyznáte, lebo ste v krajine snov. Ale ruženka, keď ešte spávala takým normálnym ľudským spánkom, bola naša najlepšia kamoška. Dokel, to ste mali vidieť, pane, čo sme si my užili. <sík> Niekedy bola smutná, lebo ju stále strážili, aby jej nikto nemohol ubližiť, A s nikým sa nemohla rozprávať. Keď nespala, ani by si nás nevšimla. Ale keď zaspala... Wow! To bolo rodého. Tancovali sme, len tak sme si trepali a hovorili sme jej o svete za múrmi hradu, lebo ona ten svet nikdy nevidela. Rozumiete? Ruženka bola fajn, ale teraz pí s pánkom, do ktorého nemôžeme vojsť ani my. Musím jej pomôcť, ale... neviem ako. Vy to neviete, pane, ale vie to... ona. Kto je to? Ona... Pani, to vy fakticky netušíte. Ona je ta, ktorá rozhoduje o osudoch. Čierna sudička. Je zlá. Už viem. To je tá pani, ktorá mi dala rúžu. A počul som jej hlas, keď som sa zobudil. Musím ju nájsť. Povedala, že pozná kúzlo, čo zruší kliatbu. Nikdy ju nenájdete. Nájdem. Nenájdenie. Nenájdenie. Tak máte zlapé motýle. Sú super. Občas sa zjavia. Neublížia? Nie. Myslím si, že sú priateľské. A tak sa mi vidí, že vždy, keď sa zjavia, ukážu mi cestu. Lenže tu vám motýle nepomôžu. No čo je? Len poďte, niečo vám ukážem. Poďte, poďte sa mnou. Bacha, nešliapte ako slon Musíte dávať pozor na nohy. Hej! Hej! Takúto strašidelnú priepa som ešte v živote nevidel. Vyzerá to tu ako by kopec s mečom rozťali na poli. Hmm. Čo teraz? Pozrite, motýle zakrúžili ponad priepasť. Volajú ma. Je to v háji. Motýle možno poznajú cestu k Čiernej pani a majú krídla. Ale pre vás, pane, sa tu cesta končí. Rovnako ako pre nás. Na veky. A vy sa prečo chcete dostať na druhú stranu? Môžete žiť aj tu? Tu zastal čas. A my zostaneme na veky iba hlúpimi deckami. Viete, si dávno sme vraj boli normálnymi ľudskými bytostiami, lenže nikdy sme neboli spokojní so svojím údelom. He? Chceli sme sa radovať, a tešiť zo života. Chceli sme byť navždy ako deti. A tak sme navštívili Čiernu pani. Čiernu pani? Áno, presne tú, ktorú hľadáte. To ona rozdelila touto priepasťou našu krajinu aj naše životy. My sme boli vtedy deti a zostali sme navždy v krajine, kde sa zastavil čas. Je to nuda. Viete, nemôžeme o ničom snívať. Nemáme sa na čo tešiť. Hmm. Myslím, že rozumiem. Ja sa teším na to, ako si raz rúženku zoberiem za ženu. Keď na krajinu spánku a väčšného detstva padla noc, chlapec zaspal spolu s so ostatnými. V spánku sa ho dotkla ľahučká ruka, ako dotyk voňavého krídla motýľa. Spíš? Nie. Neotváraj oči. Rúženka! Nezabudla som na teba. Chlapec... so zlatými motýlmi. Vedela som, že sa ešte vrátiš. Neviem, čo mám urobiť. Keď budeš spať, tak mi nepomôžeš. Ak chceš niečo urobiť, hlavne nesmieš spať. To radšej na mňa zabudne. Ruženka. Urobím všetko, ale neviem čo! Rozmýšľaj, ako sa dostať cez tú priepasť. Hej! Človiečikovia! Nespíte! Poďte! Vstávajte! Už som na to prišiel! Pane, mám šibe alebo čo? Spíme, nie? Už viem, ako na to. Na čo? Ako sa dostaneme na druhú stranu. Čo chcete robiť, pane? Potrebujeme sekery. A klince a kladivá... A to je čo? To sú nástroje. Nástroje, s ktorými sa vyrábajú veci pre ľudí. Aké veci? Veci, ktoré im zlepšujú život. Pílkou odpílite strom a napílite drevo. Kladivom a klincami zbijete dosky a postavíte... ...hoci most. To do rána nestihneme. Dajte si pohov. Do rána určite nie. Ale... Času máme predsa dosť. Mhm. Mm no jasne. 100 rokov. Dokélu... Nebolo to ľahké. A trvalo to veľmi, veľmi dlho. Lebo chlapec neučil len človiečikov, čo mali ostať navždy deťmi. Ale aj sám sa musel učiť. Vstával za svítania, ruky mal samý mozoľ a ramená ho boleli od nosenia a pílenia ťažkých kmeňov. Ale vždy v noci, keď zaspal, prichádzala za ním ruženka a jej pohľad zázračne vyliečil všetky jeho boľačky. Nerátali dní, týždne, mesiace ani roky, veď boli v krajine, kde čas stál. Až jedného dňa bol most cez priepasť postavený. Pozri, prileteli motýle. Čakali na vás, pane, aby vás viedli. Nehovor mi, pane. Spolu sme stávali tento most a spolu po ňom prejdeme. No jasne. Ale udrží nás? Nezhodí ho vietor? Len poďte. Je taký pevný, aký sme ho postavili. Musíme mu veriť. Poďme. Po jednom prešli na druhú stranu a zrazu si uvedomili, že sa s nimi stalo čosi zvláštne. Čo je to? Čo je to? Pozri. Rastú mi ruky a tebe. Narastli vlasy. Aj fúzy. No dokeľu, ty si ale smiešný. A ty myslíš, že nie? Nohavice na tebe praskajú a bradu máš ako pústovník. Nože. Ale aj. Ale mne rastie veľké brúcho. Lebo si sa vždy rád napkával. A ja? Ja som už dospela. Taká si pekná. Taká pekná. Ale nepozeraj sa tak na mňa, hambím sa. Sme dospeli, fakticky. No. Pozrite sa, už nie sme maličky. Sme dospeli. Dospeli. Ale... Ty si smutný. Je čas, aby sme sa rozlúčili. Vy ste zrušili zlé kúzlo, ale ja musím ísť ďalej. Tak dobre, kamoš. Viem, že nemôžeš zostať, ale my na teba nikdy nezabudneme. Nie. Nezabudneme. Aj keď ste už dospelí. Aj, aj. aj lebo, lebo ťa máme radi. Toto si zober. To je meč, ktorý si si sám ukul, aby si s ním mohol stínať stromy. Mhm kde mi ho dáváš? Čaká ťa boj s čiernou paňou. Budeš ho potrebovať viac než ja. Je tvoj. Bez teba by som ho nikdy nedokázal urobiť. Chlapec sa rozlúčil a vydal sa na cestu. Cez deň mu motýle leteli nad hlavou a v noci ako mračno zlatých svetielok leteli pred ním a ukazovali mu cestu. A keď zaspal, cítil vôňu a pohľad ľahučký ako dotyk krídla motýla. Vedel, že to sa na neho díva jeho malá princezná. Si unavený, mal by si sa vrátiť. ...a založiť si rodinu. Bol by si dobrý otec. Ale ja chcem teba. Nemôžeš ma mať. Nie som vec. Mal by si na mňa zabudnúť. Chlapec so zlatými motýlmi. Prepáč. Tak som to nemyslel. Zabudla si, čo som ti sľúbil. Hm. Boli sme iba deti. Aj keď zlé kúzlo stále trvá, ty si dokázal postaviť most cez priepasť času. Spomínaš? Spomínaš, čo ti povedal tvoj priateľ, keď ste sa lúčili? Musím nájsť čiernu sudičku. Musí mi prezradiť to kúzlo. Ty ho ešte nepoznáš? Nie. Si hlúpy. Prečo sa smieš? Ruženka, odpovedz. Raz večer chlapec zastal pred vysokými hradbami neznámeho mesta a ráno sa prebudil v tej najčudnejšej krajine, akú kedy videl. Na cestách sa preháňali železné čudá, rýchlejšie než tie najohnivejšie tátoše. Domy boli také vysoké, že im nedovidel koniec. A čo bolo najstrašnejšie, na oblohe lietali obrovské železné vtáky. Chlapec by bol najradšej ušiel, tak veľmi sa nalakal. Ale kam, keď zlaté motýle? Sú z čistého zlata. Chyťte ich. Vyzerajú ako? Raz som podobné čudá ani vtáky, ani včeli videl v jednej knižke. Rozprávkovej. Volali sa motýle! Sú to zlaté motýle! Nechajte ich. Zlaté motýle, chyťte ich. Rozprestrite siete. Musíme ich dostať. Ty si ten chlapec, ktorému patria zlaté motýle? Nepatria nikomu. Iba mi ukazovali cestu. Musia mať zázračnú moc. Ja som to vedela. Videla som, že niekde ešte existujú také nádherné stvorenia ako ste vy. Ste také krehúčké a trblietavé. No, koľko nezmyselných slov, kráľovná rýchlo. Poďte, poďte, tuším, sa to zhoršuje. To ty si priviedol zlaté motýle? Počula som ich ako kričia o pomoc. Vstala som, rýchlo som bežala a vyslobodila som ich z tej siete nepredstaviteľné, nemysliteľné. Tie motýle musia mať zázračnú moc. Moja cerka nevstala a nebežala už celú väčnosť. Čo jej je? Je, je chorá? V našom kráľovstve je stále viac ľudí postihnutých touto čudnou chorobou. A to prosím, vedecké kapacity už dávno nad všetkými chorobami zvíťazili. Ale na túto chorobu nevedia nájsť liek. Ba dokonca niektorí aj sami ochoreli. Kráľovna, to je predsa prísne tajné. Čo je to za choroba? To nikto nevie. Ľudia jedného dňa zostanú ležať a viac nevstanú. Nechcú jesť, nechcú hovoriť, nesmejú sa. Smiech, taká hlúposť. Nie, to nehovor. Tak veľmi som milovala smiech môjho malého dievčatka. Oh, nemožné. Kráľovná tie slova... Čo to hovoríte? Milovala, malá cérka, už to chytá aj vás. Motýle nemôžete väzniť. Viem, povedali mi to. Predaj nám tie motýle. Naša krajina je bohatá. Dobre ťa odmením, dostaneš dary, o akých si ani nesníval. Ty naozaj rozumieš ich reči? Áno. A čo ešte povedali? Povedali mi, že sa sam musíš rozhodnúť. Sú ako povedali také slovo... Láska. A nádej. Sú vždy s tým, kto ich najviac potrebuje. Láska. Nádej. Samé lúposti. Sú to preca <pretovala> motýle. Tu u nás o motýloch nič nevieme. Motýle u nás nežijú. Lebo prosím, sú... Však áno, sú jednoznačne zbytočné. Nie, nie sú zbytočné. Bez motýľov by neboli kvety. Prenášajú peľ z kvetu na kvet a tak je kvetov stále viac. Celé lúky kvetov. Kvety. Taká zaostalosť. Vy nepoznáte kvety? Vyvinuli sme zvláštne a špeciálne odrody. Nepotrebujú nejaké... Primitívne opeľovanie slúžia výlučne na praktické účely človeka. Však áno. Preto je naša krajina taká bohatá. Nepoznáme choroby ani bolesť, Sme dospelí a múdri ľudia. Nepotrebujeme také zbytočné veci ako sú kvety? To ale musí byť hrozne smutné. Je to také smutné, že sa človeku nechce žiť. Princezná, ste následnička trónu. Nesmiete takto rozprávať. Akého trónu? Aj tak pomaly všetci umrieme. Na nudu. Áno, už to viem. To je tá choroba. Bez všetkých tých nerozumných vecí, ako sú motýle. Ale motýle nie sú nerozumné. Veď práve. Prosím ťa, prosím... Nechaj nám svoje zlaté motýle. Svojim čarom mi pomôžu vyliečiť všetkých, čo sú v mojej krajine chorí. Zostanú tu žiť s nami a pomôžu nám znovu nájsť šťastie. Ale motýle ma majú priviesť k zlej súdičke. Musí mi prezradiť kúzlo, ktorým zachránim... Zabudni na zlú súdičku. Nepotrebuješ jej kúzlo. Zostaň s nami. Moja krajina je veľká a bohatá. Pôsarík. Aj motýle čakajú, ako sa rozhodneš. Nečakajú. Vedia, ako som sa rozhodol. Lúčia sa so mnou. Chlapec sa rozlúčil s kráľovnou a s jej krásnou dcérou a motýle ho odprevadili až k hraniciam tej zvláštnej smutnej krajiny. Zostal sám. Všade dookola panovalo ticho. A noc sa zdala byť chlapcovi ako veľká, hrozivá, čierna diera. No ak chceli ísť ďalej, nezostalo mu iné iba stisnúť v ruke svoj meč a vykročiť do nej. Máš strach? Nie. Vlastne áno. Áno, bojím sa. Ah, to si ty? Hľadal si ma. Si prekvapený? Áno, vždy, keď ťa stretnem, vyzeráš inak. Som taká, ako ma vidí tvoje srdce. Povedal si, že som krásna, že som múdra. Aké meno mi dáš teraz? Si smutná. Smutná, pani. Áno. Tvoje srdce vidí lepšie než predtým. To je dobré. Som smutná, lebo viem, prečo si prišiel. Teraz stojíš pred najťažšou skúškou. Rýchlo, rýchlo, povedz, čo má mu robiť. Ešte si sa nenaučil trpezlivosti. Prečo si taká krutá? Taká krutá? To je nové meno. Bez trpezlivosti by ti ani toto kúzlo nepomohlo. Poď za mnou. A nie, aby si ušiel. A ujdeš, viac nenájdeš ani mňa, ani svoju ruženku. Hej, smutná pani. Kde si? Kde som to? Ah, fuj. Čo to má znamenať? Fuj. Veď sú tu samé samé húsenice pú hnus brrr, aké sú veľké chlopaté, tučné Ech, celá krajina je plná tučných húseníc nie, ne, nechajte ma toto, toto, toto sú tvoje zlaté motýle sú, sú tvoje zlaté motýle sú tvoje zlaté motýle toto? Veď ma zožerú. Sú odporné, nenásytné. Fuj, chodte preč. Fuj, nedotýkajte sa ma. Ty nevieš, že než sa zmotlíľa, stane ten čarovný, trblietavý zázrak. Najprv musí prežiť svoj život ako húsenica. Až potom. Až keď sa nasíti všetkým, čo vidí. Zlým aj dobrým. Až potom. Až potom. A čo ja? Čo mám mu urobiť? Musíš sa o nich starať. Budú to tvoje zlaté motýle. Vrátia ti iba to, čo im dáš ty sám. Ja? A čo ty? Kde vlastne si? Dokedy ich mám strážiť? Počuješ? Kde zase si? A tak chlapec zostal pásť tie odporné, sliské tvory, tak ako kedysi pásol sedliakove kozy a kravy. Zabudol si na mňa? Ruženka, vedia ja... nie, ako by som mohol. Veď to všetko robím pre teba. Chodím za tebou, ale ty spíš tak tvrdo, že ma nevidíš. Prepáč, som unavený. Každý deň hľadám nové pastviny a čakám, kedy príde čas a húsenice sa zakúklia a ja budem môcť odísť. Ale široko ďaleko už všetko spásli a stále chcú viac. A čo bude potom? Už nechcem dlhšie spať. Vráť sa. Nie, to nemôžem. Čierna pani mi povedala, že musím byť trpezlivý. Je trpezlivosť posledná skúška? Ani to neviem. Ale verím, že áno. ...a potom mi povie sudička to kúzlo a ruženka... Počuješ ma? Prečo si vždy preč, keď sa zobudím? Vráca. sa! Zbytočný voláš, chlapče. Možno... ...možno ťa ani nemá rada. Možno sa ti to všetko iba sníva. Nie, nesníva. Cítim únavu a bolesť v nohách, keď sa celé dny škriabem po kopcoch, aby som našiel potravu pre húsenice. A cítim bolesť odhľadu, lebo často celé dny nemám sám, čo vziať do úst. To nie je sen. Aj môj smútok je ozajstný. Mám strach, že to všetko už dlhšie nevydržím. Možno si už čoskoro oddýchneš. Rozchliedni sa okolo seba. Je som to? Si v zámku motýlej kráľovnej. Počujem toľko hlasov. Počuješ všetko, čím si zámotok nakrmil. Bol čas na prácu, bol čas na rozhodovanie. Ale teraz, teraz je čas odpočívať. Už si skoro na konci, chlapče. Zámok Motýlej Kráľovnej. Zámotok. Všetci sme v jednom zlatom zámotku. V každej chvíli pripravení znovu sa narodiť. Ale nie každý obstojí v tej skúške. Stále si so mnou. Som ako moje sestry. Kým oni hovoria o láske a šťastí, ja hovorím o bolesti a smrti. Ich má každý rád. Ale mňa nikto nepozve stolu. Keď si sa narodil, bol si opustený. Nikto k tebe nepozval moje sestry. No ja som prišla, lebo ja prichádzam bez pozvania. A zlaté motýle som mnou, lebo vedia, kto ich najviac potrebuje. Veria mu, že obstojí aj v tej najťažšej skúške. Lebo je to aj ich nádej. Inak by zlaté motýle navždy vyhynuli. A obstal som. Už som ti povedala, že žiadna skúška nie je posledná. Priprav sa. Čas odpočinku sa o chvíľu skončí. Vávaj, chlapče. Počuješ tie zvony? Mm, áno. Majú taký zvláštny hlas. <laughs> Také zvony som už kedysi... kedysi veľmi dávno počul. Kde som to? Je poludnie. Tie zvony bijú iba raz za 100 rokov. Rozhliadni sa. Rúženka! Rúženka, vrátil som sa! Ešte spí. Povedala si, že tie zvony sa rozoznejú, keď sa skončí čas kliadby. Práve uplynulo sto rokov. Ale tu na hrade sa čas zastavil. Inak by si, chlapče, už nenašiel svoju krásnu ruženku. Ani jej kráľovských rodičov. Ba ani ty by si už nebol medzi živými. Prečo potom stále všetci spia? <laughs> ruženka, ruženka, vstávaj! Ešte si nepochopil. Čaká ťa najťažšia skúška. Čo mám urobiť? Musíš sa vrátiť do sveta za hradbami zakriatého hradu. Do sveta, v ktorom čas neprestal plynúť. Až keď mečom presekneš storočné trnie, až potom kriadba stratí svoju moc. Stačí urobiť len toľko? To je ľahké. Počkaj, počkaj! Vo chvíli, keď výjdeš z hradu, zostarneš. Tam vonku bude z teba storočný starec. Tvár sa ti scvrkne a bude vráskavá ako škrupina orecha. A nohy stratia pružnosť a ruky silu. Počkaj, počkaj, počkaj, aj keď možno ešte na pár chvíľ oklameš smrť a porazíš štrňovú hradbu. Ruženka sa prebudí a uvidí iba zomierajúceho starca. Tak ma už nezdržiavaj, idem. Myslíš, že ťa spozná? Ale zobudí sa, bude znovu žiť, smiať sa. Ak to urobíš a obetuješ sám seba, potom áno. Sľúbil som jej, že raz prídem a pomôžem jej. Naozaj ju máš tak veľmi rád? Tu so mnou by si mohol žiť väčšne. Mal by si bohatstvo všetkých rozprávkových krajín. Ty chceš umrieť, taký mladý. Ale vedia ja som žil väčšie. Spoznal som toľko krajín, toľko ľudí, tajomstvo zlatých motýľov. Nemôžem byť bohatší. Tak potom choď, chlapče. A to kúzlo? <laughs> Ty ho preca už dávno poznáš. Chlapec prešiel tajnou chodbou v hradbách, ktorou ho kedysi dávno previedli motýle. Vtedy pocítil, ako mu údy oťaželi a dých sa mu skrátil. Pozrel sa na svoj meč, leskol sa na slnku a pripomenul mu všetko, čo prežil. No ruky, ktoré ho držali, akoby nepoznával. Boli staré a šľachovité. Zovrel nimi rukoveď starého meča a vykročil nazad do trňových hradieb. Zvláštne. Mám pocit. Ako by som spala sto rokov. To si? Nespomínaš si. Si celý krvavý. Och, úbojý starček. Čo sa ti stalo? Už ma nepoznáš. Nie? Nie, spomínam si, spala som hrozne dlho, ale nebol to obyčajný spánok. Zlá súdička, sto rokov spánku a chlapec so zlatými motýlmi. Bol stále pri mne, nikdy ma neupustil a bol múdry, silný. Odvážny a láskavý. Dodržal som slovo. Prišiel som. Si to ty. Spoznávam ťa. Ty si môj chlapec so zlatými motýlmi. Ale čo sa to... čo sa to s tebou stalo? Nič. Iba som... zostarol. Oh, už viem. Prešiel si hradbu mŕtvého času, aby si mi priniesol život. A sám si pritom... Nie... To sa nesmie stať. Poď! Staň! Chcem... Chcem, aby ťa poznali moji rodičia. Neplácem... Zrusím. Prosím, to mi nerob. Nesmieš teraz zomrieť. Veď ani neviem, ako sa voláš. To nie je dôležité. Pozri, vrátili sa zlaté motýle. Prišli, aby ma odviedli. Nie, to nie... Ľúbim ťa. Moja princezna. Ruženka poprvý raz poboskala svojho chlapca. A vo chvíli, keď sa dotkla jeho úst, oboch prikrylo mračno zlatých motýľov. Kráľovstvo sa prebúdzalo zo storočného spánku a motýle prišli vrátiť chlapcovi to najvzácnejšie, čo im kedysi dal prišli mu vrátiť život, mladosť. Keď sa zlaté mračno rozplynulo, pred kráľom, kráľovnou a celým kráľovským dvorom stál chlapec so zlatým mečom v ruke, mladý a silný, ako v ten deň, keď si ruženka mala vybrať spomedzi neznámych rytierov jedného zamanžela. Toto je môj princ. On vie, ako poraziť zlé kúzlo. On nech je mojím mužom. Ako vie, že je to práve on? Lebo mám pocit, ako by sme sa poznali celú väčnosť. Lebo ho mám rada. Ďalej ten príbeh už iste poznáte. Žili, žili, až tým neumreli. A na krstiny svojich detí brestierali stôl pre všetkých 13 suničiek.